La biblioteca Can Bratau s'apropa al Tian al dia i continuem amb la secció de la Biblioteca Can Baratau, saludant la seva directora, Marta Kerr. Bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs aquesta setmana, que ja sabem que és una setmana molt marcadament política, sobretot en l'àmbit local, no ens en escapem I tot i que estem en aquesta secció de la Biblioteca, doncs parlem de llibres, però relacionats amb la política, no? Sí, sí, perquè bé, volem demostrar una mica no?, que la Biblioteca ho toca una miqueta tot i sí Clar. que ens serveix molt per estar al dia del que passa al nostre poble en aquest cas, com dèiem, doncs uh, no ens centrarem, perquè ja ho vam fer fa no massa, les eleccions del Parlament no ens centrarem en llibres que han escrit polítics o biografies de polítics, sinó una cosa més abstracta o sigui, més, més global, no? Sí, exacte, fa uns mesos quan vam haver de votar per la Generalitat vam portar aquí llibres doncs, recordo el del Pasqual Maragall, el del Carot Rovira el de Artur Mas mm -hmm. no? uh, però aquesta vegada el que volem és una miqueta parlar de política més a nivell conceptual és a dir, no? De... de... Uh, ben bé com funciona el, tot el sistema electoral com es convoquen les meses mm, una miqueta que ens aclareixi tot això conceptes, que... no, idees que hi ha al darrere tot plegat, no? Exacte, i que moltes vegades donem percebudes i ens deixem portar. I a vegades dius, Josep... No, no, i tant que no són tan sabudes, eh, perquè és veritat que la informació, doncs, parlem de resultats o d'això o d'allò altre, però conceptes de base a vegades tampoc tenim temps per reflexionar massa. Exacte, i en aquest sentit he portat dos llibrets de l'editorial Técnos, que és una editorial tècnica, és dir, no és, no és un text divulgatiu, sinó que és més llet científic, uh -huh. però que sí que són útils per eh, això, per... per intentar definir què volen dir coses, com per exemple les, les circunscripcions. Tu saps què són? No t'ho sabria definir. D'acord, doncs això, en aquest cas les municipals no ens afecta, no? Però sí que és una cosa que val la pena tenir clara, perquè bueno, doncs, quan tornin a venir les generals és Clar. una cosa que hem de tenir en compte, no? O com funciona el sistema electoral, o, o com es fa el repartiment de vots. Tot això... Cada fet, és veritat que, doncs, que cada vegada que s'acosten eleccions també es parla molt de reformar la llei electoral, es parla de reformar el sistema d'alguna manera. Fa. I fa. clar, mai es fa, però dius, tothom del carrer sap de què estem parlant quan parlem de reformar el sistema electoral i perquè es demana. A veure, clar, el sistema és molt complex i, de fet, bueno, ho saben els experts que, que s'hi dediquen, eh? però, clar, realment no he, no, el teu vot no va mateix que els de les comarques de Girona, uh -huh. però també té certa lògica perquè, si no, la, Seria la molt Barcelona... Seria molt centralista. Exacte, no? Llavors, suposo que aquest repartiment, que no deixa de ser abstracte, és molt difícil de fer, però, bueno, està definit d'alguna manera, no? Uh -huh. I hi ha una llei comarca i, bueno, s'ha de seguir... I potser no cal que, no, que la coneguem al peu de la lletra, però sí que almenys estiguem informats de com funciona. Mira, en llibre que t'he portat, parlant d'un altre, altre tema que mm -hmm. també és important, eh, que es diu el sistema electoral, a part d'explicar tot això, a mi em fa molta gràcia perquè hi ha un capítol que diu la financiació de les campanyes electorals. Un tema interessant, eh? Sí, a més a més, és un tema que està molt... Mm. Allò... Bueno, ara està silenciat, perquè no interessa, no? Però fa no gaire mesos vam tenir tot allò del Casal Palau, que Exacte. també estava involucrat, diuen, mm. sempre presumptament... Catalunya finançament de partits. És, és, és cosa, un tema no? molt important perquè això, o sigui, també interessa saber en aquests temps de crisi, no, que sí que s'han donat xifres ara que han començat les municipals, donk que si el PSC no es que tant recursos perquè mmm ja ha dedicat molts diners perquè creuen que en les municipals sí juguen molt, no? Els altres que sí que han reduït esquerra el 50%. En fica, és veritat que els diners que es dediquen a la campanya Aquí funciona d'una manera, els Estats Units d'una manera molt diferent. I... Sí, sí. A veure, eh, una de les coses que tenen els Estats Units és la transparència, almenys això diuen, no? I aquí sembla que això queda una miqueta sí. així. Jo sempre defenso que l'important l'important és que estiguem informats, que sapiguem com funciona, i llavors després puguem reivindicar. És a dir, si realment sabem com funciona doncs això la financiació, és quan podrem criticar-la i quan podrem dir, però eh, prou, anem cap aquí, anem cap allà. Clar. Clar, si no ho coneixem, ens poden marcar molts gols tranquil·lament. Uh -huh. Doncs uh, això, per començar, endinsar-nos en conceptes polítics i del sistema, uh, aquest llibre, no?, el sistema electoral, que està escrit per Montserrat Barres i Juan Botella. Exacte. Uh, de la mateixa col·lectivitat acció, n'hi ha un altre que parla dels partits polítics, d'acord? Ara que també està de mà uh -huh. de la llei dels partits i aquestes històries, però, bueno, els partits polítics internament també tenen una estructura, eh, clar, la deslocalització a les entitats municipals, ens doncs, també segueix les seves pautes dins d'un marc legal que, bueno, que a vegades eh, val la pena conèixer el perquè de les llistes tancades no obertes, per exemple, no? uh -huh. això que has demanat ara. Exacte. És un altre llibre que també insisteixo és, és tècnic, però que, bueno, com allò anar-li fent un cop i una fullejada, doncs potser no, no val la pena llegir-se el de, de la pàgina 1 fins al final, però sí tenir-lo present i uh -huh. si tenim dubtes, doncs recorre a ells. No? O sigui, Aquesta... aquí aquest editorial fet, té editats diversos diversos llibres concretament sobre el tema polític, no? Com dèiem, en portem dos, però n'hi ha més, o...? Sí, sí, l'Editorial Tecnos en fa uns quants, jo t'he portat un parell de mostra, però en té tota una col·lecció. Sí, que si volem en en allò el entra en profunditat el, en tenim Sí, en el fons que fan és anar desgranant la Constitució Clar. espanyola, i els van explicant capítol per capítol, uh -huh. d'acord? En funció del tema que vulguis tractar. Molt bé. Què més tenim? Mira, t'he portat un parell de llibres, també són de de, de, pro, bueno, de prosa de, més divulgatius uh -huh. per exemple eh, parlant del tema de què vol dir ser d'esquerres, què vol dir ser de dretes no? ja n'havíem parlat l'altra vegada sí. però mira, per exemple et porto aquest de les idees de l'esquerra que està fet per un, un munt d'autors bueno, i el que volen a fons és dibuixar-nos no? quins són les línies polítiques perquè moltes vegades tenim tendència a, a declinar-nos per un color i ja està, saps? Uh -huh. Però, si ens interessa, si volem saber reben cap on va, quines són les filosofies a fons, més que res, també perquè la propaganda no ens, no ens tapi el que hi ha al darrere, no? Clar. Que moltes vegades... Bueno, i és molt fàcil quedar-te amb el titular i no aprofundir més que no, és la campanya d'entrada A, més, a més que en aquests casos, en els últims anys molt se n'ha parlat de la diferència entre dretes i esquerres, que cada vegada n'és menys no? que cada vegada tots vam més cap al centre alguns i, bueno. Sí, i sobretot jo segueixo pensant que, sobretot, és per desconeixement de, de, de, de la gent de peu. Mm. Val? Llavors, com que els titulars és el que queda i, i, i els polítics ja s'ocupen de dir-te la frase de, de dos segons perquè la puguis treure per la ràdio i et facis la teva propria idea, moltes vegades les idees de fons queden tapades. Llavors, jo crec que amb un, amb un bon bagatge elector i un i una bona cultura nostra és quan hem de, de desgranar i dir, escolta'm, eh, això és el titular, però llegeix la lletra petita perquè està dient això, això i això, no? I que forma part d'aquest partit, doncs, això que té aquesta història o que té, doncs, eh, Clar, aquest camí important. al darrere, no? Això també és molt important perquè la nostra memòria és molt traïdora mm. i bueno, tenir clares les aliances, les tendències, les afinitats, les afinitats polítiques. És a dir, ara, eh, si un tira cap a la dreta, doncs eh, tira cap a la dreta i si l'altre tira cap a l'esquerra, doncs tindrà afinitat amb, amb uns partits o uns altres. I mm. això moltes vegades eh, tendim a obviar-ho i eh, a decantar-nos més pel que ens cau més simpàtic. O, o pel cal de Polònia ho fan més bé eh? això també passa molt no? <ríe> sí que és sí, veritat, així que bé per endinsar-nos en, en l'esquerra doncs, tenim aquest llibre, com dèiem titulat Les idees de l'esquerra que va editar Columna i en tenim més per això sí, t'anem portat un altre un caire absolutament diferent, també és de, de l'editorial Columna però és un, és un, un llibre de, de cartes un epistolari, no? que uh -huh. en dius cartes a un jove polític de l'Antoni Dalmau, eh, titulat Què pots fer tu pel teu país? I bé, eh, és, és això, un, un escriptor que escriu cartes on te va posant eh, de relleu doncs, contradiccions a, de la nostra vida, contradiccions als, dels polítics, dubtes que surten quan es presenten segons quines idees i en el fons és, és una manera diferent també de fer-te veure això, no? que no tot és blanco que sempre que hi ha una, una idea hi ha una contradicció, uh -huh. que la teoria és una cosa i que la pràctica és una altra. Clar. No? I bueno, és una manera també d'aprendre a ser crític, que en al fons és el que o s'espera. Sigui, aquest llibre ens anima a això, no? ens anima a, a ser crítics i a, a mirar-ho tot des d'un altre punt de vista, com deies tu, no tan frontal com és el que ens presenta l'actualitat, sinó a anar analitzant una miqueta més. No? I atrevir-nos a qüestionar allò frases eh, inquestionables, no? de dir, mm -hmm. bueno, esteu segurs que és així... El que, el que vol aquest, aquest petit llibre és això, a través d'una mirada d'un jove polític. Mm -hmm. eh? un, amb, la, amb la innocència i amb les ganes, encara. Exacte, el jove polític encara no hi ha entret massa d'estratègies, mm -hmm. que no hi ha massa de, de jocs de, de poder, que té la mirada potser de, de, no d'un nen, però sí del descaro, de, de plantejar mm -hmm. sols quins dubtes. Doncs, deixar anar qüestions a un polític i dir, Ja totes aquestes incongüències... I això inconguències... no ho podríem fer així, no? I això no podríem... Bueno, atrevir-se, atrevir-se a preguntar, qüestionar i dir, mi, per què no? no? I, no perquè... I en el fons és, perquè jo, com a votant, no puc exigir una resposta als que se suposa que són els meus representants? No? Tant a nivell general com local. En un, en un poble això és molt més pròxim, no? uh -huh. perquè per sort, la, les eleccions municipals el que fem és triar els representants que veiem a la plaça o veiem fer un no. cafè, sí, sí. i per tant, diguem-ne que aquesta aquest possibilitat de qüestionar-te les coses és molt més real a no? les eleccions de Tiana, sí, que sí. no pas a les de, de, de, de Catalunya. Catalunya, perquè l'Arturmàs dubto que vingui a fer un cafè aquí al Tiriti. En principi no. <ríe> podria, eh? podria, però és podria. més difícil. Sí. Doncs això, aquest és per per qüestionar-nos una miqueta. Molt bé, Antoni Dalmau, què pots fer pel teu país? Molt bé, et porto una altra que jo l'he trobat molt divertit, que en principi el títol es diu Elecciones manual del candidato. Hmm. Dius, bueno, jo no vull ser candidat, no, cal ni que me'l follegi aquest llibre perquè no penso... <ríe> jo no vull ser política, no? Exacte, jo no, no tinc vocació. Però si tu l'agafes i el folleges, comença dient... El capítol 1 són els 10 principis. Mm -hmm. Com convence un i hi ha molts? Mm -hmm. És dir, ep, això ho puc aplicar a la meva vida quotidiana. El màrqueting electoral... Mm, com l'hem de plantejar? Uh, com controlar els diferents fronts que et puguin sortir? Llavors vas llegint mm, les parts del capítol i dius, carai, carai, carai, aquest llibre, a part de ser per les eleccions, jo el puc aplicar a la meva vida diària. Clar. No. Home, doncs és veritat, eh? perquè va fent repassada, és veritat que al final els polítics ens convencen a tots plegats o intenten que anem al seu terreny, però tots a la nostra vida som una, una mica líders en, algun, en alguna vessant, o en ho volem ser. O en, o en algun moment ser. hem de convèncer algú, ni que sigui la nostra parella, o el nostre Clar. cap, o els nostres fills d'alguna cosa. Dius, escolta'm, si em dona eines per això, per, per tenir controlats els diferents fronts que se'm poden obrir, Clar. per marcar-me una estratègia a seguir per aconseguir el meu objectiu. Escolta'm, que jo d'això no sé, i que aprendre molt, no? Però escolta, aquí hi ha cada punts que dius, t'has de replantejar una mica el que tu deies abans com a lector de, de com manipulen o com construeixen tot un terreny perquè puguis anar abonat cap allà, eh? Perquè, per exemple, diu aquí el territori a conquistar es la mente de los electores, ja directament ho diu aquí ben clar o que et diu també la desunió és el principi de la derrota, no? Bueno, bueno sí, doncs, totes mira, estratègies, no? Ja t'està marcant cap on els partits, és el que deiem abans eh, que moltes vegades les campanyes segueixen estratègies d'aquestes, ells el que sí. volen a part de governar a i de fer-ho bé, bla bla bla, el que volen és aconseguir vots, uh -huh. llavors han de marcar estratègies per aconseguir aquests vots i després ja faran la seva obra de govern i moltes vegades la nostra desconeixença en el tema fa que ens quedem encegats, no? I realment... Però, jo, però hi han coses que estan molt ben estudiades. O sigui, mira, el, el partit com a marca, no? I això ho podem veure en el dia a dia, de Correcte. dir que tots s'intenten diferenciar, no?, de la, de la resta, de dir va, ells ho fan d'aquesta manera, nosaltres som d'una altra, no? Clar, clar, a veure, la marca Convergència és la mateixa tiana que a Badalona, que a Catalunya. Ara bé, també a mi m'agrada remarcar les eleccions municipals que a part de les grans marques que tenim, Comerciàtiques, Socialistes, Iniciativa, Esquerra, PP, tots aquestes, existeixen les marques del poble. Uh -huh. És a dir, els partits que no són pròpiament, eh, a veure, que ningú me l'interprete, eh, però partits polítics que són gent del poble que volen fer coses, digue-li gent o digue-li altres, eh, altres partits d'altres pobles, que també tenen la seva marca, no és a nivell Clar. nacional, però tenen la seva marca de dir, escolta'm, som gent d'aquí que també volem fer política. Que això és una, una altra etiqueta, no? una, altra, una altra manera de diferenciar-se, com deien, que tots ho intenten d'una manera determinada. No? O sigui, és interessant. El llibre aquest, si més no, com deies, va repassant 10 batalles, 10 armaments, 10 qualitats, 10 consells, o sigui, ens va donant allò armes per arribar a la gent i, en aquest cas, per ser un bon candidat. Encara que no ho vulguem ser, és interessant de veure el que ho és, com ho fa per arribar a nosaltres, no? Sí, és a dir, i, i poder desenmascarar-los en el bon sentit de Clar. la parola dir, mira, està fent servir això no, per mira aconseguir l'altre no, no, a veure, que també pot ser una eina que ens convenci nosaltres dir, escolta'm, doncs que intel·ligent que és que fa servir aquesta estratègia exacte. per arribar-me a convèncer per arribar a aconseguir allò que vol, no? Mm -hmm. Dir, ostres, que, que no vol dir que siguin dolentes les estratègies, no, al contrari, no. eh? Vull dir que a vegades també... S'han plan ara... de planificar les coses, eh? Exacte, sí, exacte. No tot sorgeix de la improvisació i menys en un ajuntament Clar. bé, doncs un llibre interessant però en aquest cas tornem al terreny local o, o ens centrem en el terreny local perquè veig per aquí un, un llibre un recull, no sé com dir-li això a veure, uh, això el que t'he portat és uh, no és ben bé un llibre però sí que és el que deies tu, eh? recull les obres de, de govern de Tiana però des del 1995 fins al 2007, són diferents reculls són diferents llibres uh -huh que jo crec que des del 95 fins al 2007 és un període suficientment llarg com per veure doncs, cap on han anat al nostre poble, quins canvis hi ha hagut, eh, en diferents, de diferents colors, perquè uh -huh. hi ha hagut gent de, de diferents partits durant aquesta temporada, veure què és el que s'ha fet, què hem guanyat, què hem aconseguit, si ens agrada, si no ens agrada... Llavors és una miqueta... Jo crec que ens ha de donar eines per veure si el camí que s'ha seguit fins ara ens agrada, no ens agrada, creiem que s'ha de continuar, creiem que s'ha de trencar i a partir d'aquí veure què ens ofereixen els partits polítics i decidir. Sí, o sigui, sí, fer una volem... mica resum, no? fer una mica de retrospectiva mirar cap enrere que no sempre ens en recordem no? i aquí queda plasmat, o sigui, des del 1995 fins al 2007 està recopilat això com, com una obra de govern és dir, les recopilacions són lògicament de 4 anys en 4 anys és dir, que legislatura ha fet el uh -huh. seu llibre eh? no? el que té portat aquí és el, del 95 al 99 però evidentment hi ha totes les altres no? i evidentment cada període està pintat d'un color, perquè hi havia un, un partit polític que governava, però si el fas la repasada tots aquests anys, pots veure diferents colors, diferents actuacions i això, diferents coses que s'han aconseguit en aquests anys i decidir si és el camí que vols que segueixi endavant uh -huh. o, o decidir que no, que no, que ja n'hi ha Clar. prou o, o veure el què. Molt bé, interessant aquest. I en àmbit comarcal també podem fer una repassada, no? Sí, en l'àmbit comarcal t'he trobat una cosa que segurament molts de nosaltres no sabíem ni que existia, que és un pla estratègic pel Maresme fins al 2015. Està dites pel Consell Comarcal del Maresme, no? però, home, és interessant saber què tenen pensat els nostres dirigents fer de nosaltres, diguem-ne, mm -hmm. fins al 2015? O sigui, tenen un seguit de propostes clar, clar. ja firmades, diguéssim, o sigui, ja posades sobre la taula i consensuades, que cal de veure, això també és veritat, no? Però tenen aquest pla de treball fins al 2015 en àmbit comarcal. Clar, que ens passa moltes vegades. Si no estem ficats amb el temes, pensem que de fer les coses, el que deies tu, eh, surten com a bolets. Mm. I en el fons, no. Tot té una planificació, tot ha dins uns pressupostos, s'han de fer una sèrie de, de gestions, i això porta un, un temps llarg, d'acord? I no es pot marcar un full de ruta d'un dia per l'altre. Llavors, mm -hmm. si existeixen plans estratègics, doncs en aquest cas fins al 2015, jo crec que val la pena conèixer-los, també per saber, no?, doncs, eh, com podem arribar a aquests objectius que s'han marcat i i si sí, al finalment s'han pogut aconseguir, no? Perquè clar, això Exacte. també és una altra. I llors diep que veu marcar que es, no sé, que aconseguiríem ara un moment, eh, però l'institut i mira, finalment s'ha aconseguit, doncs, clar. molt bé, no? Però que això són plans que es fan a llarg plaç. I a la biblioteca tenim els plans estratègics que s'han estat editant Cosa que també crec que és bastant interessant de, de conèixer. Bé, doncs com diem sempre, a la biblioteca tenim recursos per informar-nos, per posar-nos al dia de, de com funciona tot aquest sistema electoral, però també doncs, saber les estratègies dels candidats, saber les propostes concretes, tota la història que s'ha fet al llarg dels últims anys aquí al poble, en fi, que ens podem documentar i anar diumenge allò, a els deures fets. No? Exacte. Molt bé. Doncs Marta, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.